kaya wote wamiliki wa majengo yote wakarabati vyo kutokuwa na cho bora ni kosa la jinai ukishaka mjini lazima ufuate sheria sio ombi kuanzia tarehe tatu. watu wote ambao wana vio vibovu tunawapelekea notices ya kisheria sio elimu ya afya tena elimu ya afya imetosha hii wausu sana wale ambao wameathirika kwa tetemeko tunawajua